Я – надія, я – мета, я – радість і сльоза твоя, матусю. Відійде біль, відступить самота, коли до тебе ніжно пригорнуся. Ти бережи, ріднесенька, себе, бо я тебе люблю, я вже людина. Яскраве сонце і небо голубе благословляють нас у цю годину. Дізнавшись, не радієш, навпаки, невже посміш справді так зробити – я чую, мамо, всі твої думки, вони про те, аби мене убити. Сторінка 182. Стація друга. Ісус бере хрест. Засуджений невинно, наш Спаситель покірно приймає тяжкий хрест, який несе на Голгофу місце своєї загибелі. А дитятко, приречене на загибель, теж несе свій хрест від моменту, коли рідна матуся вирішує позбавити його майбутнього до тої страшної миті, коли задумане нею здійсниться. Страх, тривога, біль, відчуття непотрібності, яка непосильна ноша для крихітної беззахисної душі. Вже моє серденько б'ється, не радіє й не сміється, я беззвучно гірко плачу, бо матусю не побачу. Мила, добра, ніжна, рідна, ох, матусю моя бідна, то невже ж моя провина в тім, що я твоя дитина? Я візьму цей хрест, матусю, хоч розп'яття я боюся, я ж безпомічний, маленький, та того бажає ненька. Сторінка 183. Стація 3. Перше падіння. Побитий, принижений, придавлений тяжким хрестом, Ісус по дорозі на Голгофу падає на землю. Крихітне дитятко, що розвивається в утробі матері, відчуває наближення миті болісного кінця. Відчуває свою непотрібність і нелюбов тієї, яка мала би радіти і чекати. Страшне падіння не на землю, в нікуди. Я росту, хоч не потрібний, Ні для кого я не рідний. Скоро серце моє вирвуть В небуття личу, у прірву. Я вже маю оченята, Подивитися б на тата, Може б душу скам'янілу Мої очі відігріли. Та навколо мене темно, І зростаю я даремно. Всі чекають ту годину, Коли я навіки згину. Сторінка 184. Стація четверта зустріч із мамою Від кривавого содилища й до останньої миті на Голгофу страшну долю сина розділяла Діва Марія, матір Божа. У натовпі він спочатку й не помічав її, оскільки багато люду йшло на дивовижу, хресну страту невинного в лапках злочинця. А він і поглянути навколо не мав змоги, бо тяжкий хрест хилив увінчену терням голову до землі. Та в якусь мить він кинув погляд у натовп і зустрівся поглядом з найріднішою, найдорожчою матінкою. Це додало водночас і болю, і сил. А немовля, приречена на загибель у лоні матері ненародженим, навіть цієї підтримки немає. Покинути всіма нікому не потрібне, за чиї страшні провини несе тяжкий хрест болю і самотиця крихітна беззахисна істота. Ісусе, коли ністи хрест важкий, скатований, осмєний юрбою, Усі шляхи, криваві й стежки, пройшла матуся поруч із тобою. Чому ж у мене ненька, мов чужа, безпомічне дитя убити хоче? Невинну душу ріже без ножа, якби ж хоч раз поглянути їй в очі. Як хочу, щоб дозволила мені так мало народитись і зростати, але вона у непробуднім сні намірилась мене заколисати. Сторінка 185. Стація 5. Допомога людини. По дорозі на Голгофу Ісус збирав докупи останні сили, що ледве знаходилися в закривавленому скаліченому тілі. Він був настільки знасиленим, що коти й судді боялися сконає, не дійшовши до розп'яття. А оскаженілий натов прагнув жорстокого видовища. Тому довелося шукати в юрбі чи навколо того, хто би ненадовго полегшив участь засудженого і поніс його хрест на собі. Так Ісус зустрічає на останньому шляху помічника, який ненадовго полегшує муки, бере на себе тягар Хреста.